kristo chasamana wake nasema matumizi yasiyo sahihi ya sheria za Mungu matumizi yasiyo sahihi ya sheria za Mungu nanga piaukasema matumizi mabaya ya sheria za Mungu hii ni sehemu ya nane na nani ya vile vile ya nane na ya mwisho inayohusu eh ilikuwa ni mtiririko wa mahubiri yanayohusu mambo ya sheria sheria Natua ora ni mengoni mama somba yanao sumboa Kristo na ni mepata wa Kristo wenyevaruni yamea iri somba ni natu testa ni natu sumboa tama wasingioto kusanya eh mtoto mtano kwamba ana pata iri iri iri tatu sorry iye neno ni testa na tafuhajiata kani sahihi hasa kiasi mtu kwamba nauma inatuo shakura ni kwa mama eh ni nisoma somo ya sheria. leo hii miongoni mwa vitu ambavyo shetani anavitumia kupotosha wakristo ni neno la Mungu. mtu akitaka kukamata za binadamu hata kuja na na na na Qur'an. atakuja na na nani na Biblia. Eh na katika Biblia atatumia vitu vingi sana uongo mwingi na nini? Kama aturiba huo na shetana na nabo daenganya na mbu daenganya hiva na na na ni ingi na kudanganya. Ana mbu Kristo. Ana jibu kumdaenganya Kristo. Eh. Lakini miungo ni mavito na mbuti leo hii, katika kudanganya wa Kristo ni habari za sheria za amu. Anaadanganyaje? Anaanza kawamia sheria za Mungu hazituhusu, tumeshaachana nazo. Hiyo ndivyo anavyodanganya makalaza anaitwa ya Kirokole. Eh hizo tupa mbali. Si wazi yetu, hata kwa kile cha kheri. Wana sema eh hey, hey, eh hey. Shetani anasema sheria za Mungu tulishawali. Lakini pia anaenda naadanganya watu kwa watu kwa watu wa Jumamosi. Eh, anawaambia sheria za Mungu ndio usifoshika za bato hakuna wakovu. Mbona au ni huo wako? Eh. wengine anazipotosha, wanazipanga upia, Mungu anapanga amri zake, wengine wanaanza zipangurua, ya 6 ya saba, ya 7 anafanya hiyo na hiyo, unaona? Eh. Basi tuliona ni masomo ambayo ni yanabusha roho. Eh. Yesha niambia wanafuzi wakasema mki nipenda mtazishika amri Na kimia zangamu, haa, hamu zishawa basi Basi, yesha onoka basi. Yesu, yesu kasewa, hata mbingu na dunia zi takapo pita nipo, yodi moja au nukta moja zi takapo zi katika hizi. Je, mbingu na dunia zi wepita. Hamu ziko pare pare. Tukaona wiki ilio pita, ilio kuwa ina, wiki as, ilikuwa wiki ya saba katika hizi, ayama ubiri, tuliwangalia matumizi sahihi ya sheria zamu. Mmoja eh. wapo tukaona ngoje nikukumbishie tu kidogo za wiki iliyopita. Tuliona kwa mfano amri na na sheria za Mungu. Ziwe ni zile sheria za Desturi Amba tuliziona tuliziona kwenye sehemu ya kwanza mpaka ya sita ilikuwa ambari ya sheria zile za Desturis. Eh Sheria za Vyakula, Sheria za to, Tohara, Sheria za Sabatonas kukuu, Sheria za, za Kutawaza Imiyote shari... hivyo tukazihona kwa mba ziritimia katika Kristo lakini kuna Sheria za Rohoni, Sheria za Mema na Mabaya Uzi nifu, chafu, wizi, kijicho nini mwiyote hivyo Hivyo Sheria tunazishika vile vile na tunashika zaidi ya zirivyo kuhu Kwa soja sasema, mtu zamani walisema kwamba mtu atakae zini, eh, anastahili hukumu Lakini mimi na wambia ni heo mangaria kwa kutamani Huyo Anastaya hili jihana miamoka Huyo na nishiria Haka hiyo ngeza ngufu Nakuna wambia na shiria hili ya zituuzu ni sheria zile Za desturi Turizona ziisha Na ziritimia katika kristo katika mwini waki Tukaona na shiria sasa za mima na mabaya sheria za damiri Bado zinaendelea Lakini zote zile za zamani Zile ni hizi za kristo Paolo hasema, mimi siko chini ya shiria za mungu, lakini niko chini ya shiria za kristo. Hakimaanisha kwamba, siko chini ya torati ya Musa, niko chini ya shiria za yesu kristo. Alivyo zhaliri upya, kwenye agano jipi. Kwenye kontro kwa za mungu wa, wa, wa, watizi. Sari shi, shi, shirini na kwendele tujohoni. Sasa hiyo likuwa ni hapo nipo shetani ya na hapo chesea. Shetani akisha ona kito macho kireke vizu nindichiwa nato kutumi. hasa kile gusa habari za uzima wa milele. Leo Rio adanabamba a shetani amepora amepora nyota yako. Ameamepora ulikuwa una mashamba kumi sasa unalo moja. Ulienda kuona katika macho ya rohoni una nyumba 7 wewe lakini una kama moja tu unaona unapanga shetani shetani hashughuliki na hiyo vitu ni sehemu dogo sana ya utopression zake. Shetani anahakikisha kwamba jambo lako la rohoni roho yako aione uzima wa milele ndipo anaposhindania hapo. aya tunuja kwenye mahubiri ya sheria katika upotoshaji leo sasa wewe wiki iliyopita na tuliona matumizi mazuri ya sheria leo tunaona matumizi mabaya matumizi mazuri tuliona kwamba sheria Mungu ameziweka kazi ya kwanza kabisa ni ili kusudi tuziangalie zituhukumu tugundue kwamba hatuko salama tunamuitaji Kristo Biblia sema ilikuwa ni kiongozi wa kutupeleka kwa Kristo Watu wanatawa kuzitumia sheria zi wapereke mbinguni. Hazikuzikishi huko. Zinatakia zi wapereke wa kristo. Zisupa wapereke wa kristo. Hazitoshi kupereke mbinguni. E, ukishika sabato. Tayari kiasabie mbingu. Puh! Medanganya kabisa. Udanganya watu. E. Kwenye hana hani waka. Walivo amuwa kumuhukumu. Yesu wale kwa makosa mawi. Hamejiita mwana wa mungu. alafu ashika sabato. Peto vile vilivyokuwa mauaji kabisa ya chanzo cha kumchukia Yesu kupita kile. Kujiita mwana wa Mungu alafu anaishika sabato. Yesu aliaminea hapana si anashika sabato kwa sababu baba yangu yuko kazini na mimi niko kazini vile vile. Ni sababu ndo nafanya kazi mamosi kama kile. Eh. Lakini mtu anakuambia kwamba ni sabato ni na ampeleka bingu. Amedanganyika kiasi gani? Na shukuru sikilizwe amesha kukubali. Walikwenda kutukana nikubili sabato zao. Wana kana zaizi wamekutuwa kwa hawana hoja. Kwa kwenye kama ni kuwashina ni mwashina. Jehuko wapa kushinana hapana, ni wapa kwa wapa kupitena. Lakini tuendelele. Kwa mba tukawana kwa mba sharia zi, kazi yake nzuli ni kuzishika na kuziti. Zile zi za kristo, zile zi za habiti. Zile za mambo ya rohoni, zile zinazo tuzuia mba. Okay, sio zote lakini si unajua yani si hizo si sheria. Kwamba kazi yake ni kuona kwamba hakuna anayeweza kuzitimiza eh kwa kweli mtu kishika sheria zote za Mungu kaskamilisha zote 100 kwa 100 vingine unaenda lakini Biblia hakuna atendaye mema astene mabaya. Hakuna ashikie sheria zote ya Mungu. Basi inabidi tu tukiangunua kwamba tumeivunja sheria ya Mungu, tumeivunja sheria ya Kristo, lazima sasa sheria tupeke kwa Kristo tukaupokolewe kwa neema. ndio ukizitupa sheria za Mungu hata wokovu unaweza usipate kwa sababu hutaona sababu kwa mtafuta Kristo tukaona sheria pia kazi ya sheria pia ni kuudhibiti huu mwili huu mwili macho hayashibi macho kiaonyesha vitu yatataka yakae anaangalia na vingine na vingine nafsi haishibi kila kitu lakini sheria inatufundisha kuwa na kiasi Eh hey. zinaadhibiti mwili. Biblia inasema sheria zinataka ziue mwili lakini huja wone wale watu ambao hawana sheria za Mungu. Yaani anaweza afanya kicho kichochote hana mpaka. Hana mipaka. Anaweza kaamua siku nyingine ana kaitembea amevaa Maisha yake yameenda hana shida. Hey. za Mungu zina tuwekea mipaka. Tukaona pia kwamba eh Kristo anashika agano sheria za agano ni agano eh, sheria za agano. Sasa leo katika matumizi ambayo ni sio sahihi tutaangalia vipengele viwili tu. Ya mu, na tutakuwa na sehemu ya mwisho kabisa mlango sehemu ya nane, eh, eh, hoja ya kwanza matumizi ya kwanza yasiyo sahihi ya sheria za Mungu yanasema hivi: Amri na sheria au tolati, au sheria yote ya Mungu haileti wokovu kama yenye. Mtu akijaribu, na no, mani nini nisema kwa kwa vitu ya wiki rio kwa kidogo vya wiki hii, lakini, lakini kimoja kipate uzitoa, leo tunaongelea upande wa mabaya. Ukitumia sheria, kwamba ndiyo inayoku, ha, inakupa haki za mungu, kutakaa upate haki meleza mungu. Hata kama mungu. Eh, Na hem tufungue tuone, Kuanzi uli nakomu kama mstari tu tuo sisi zao kireopita nana nakomu Timothy e ege muko peke yangu sio niona Timothy mstari wa urioza haya masoma mishi mishi Timothy wakuanza mlango wa wakuanza mstari wa nani ana semai vi lakini nituajua yakuwa sheria ningeema kama mutoa kitumi ya kuangje kwa, ilioghalari ya nisherei na ku na faida pari una poa vizuri. Kitumia vibaya, ukiona okay, matumizi mabaya, sheria inakua mbae. Bunduki ni nzuri, inapotumika vizuri, kitumika vibaya inaua. Kisu ni kizuri, kikitumika jikoni vizuri, lakini kitumika vibaya kinauwa. Kire kisu wambacho muta nikuwa nakitumia, kila siku undo anakatia nyanya, vitu ngu na nini, hicho hicho muta nataka kitumia vibaya kamua nacho. Hmm. Nindu ufano, sheria ni nzuri, lakini tumike vibaya. Kimuja mkriso maana hiliyo neno, uu um, mstari maraki ni haju. Hei mgoja ni wafufanulia sasa. Ue ni wafufanulia maraki. Matumizi ya siu harai ya sheria ni yapi? Matumizi ya kwanza ya siu harai ya sheria ni kujaribu kuitumia sheria ikupereke mbinguni, ikupe, ndio ikupe wakofu. E watu leo wana kwaambia tenda matendo mazuri wende mbinguni. Nivo dini za dunia hii, wana kwaambia zimejenga juu ya matendo ya sheria. Mazuri. Hapana. mlango wa mbinguni haufunguliu na sheria. Sheria siyo ufungu mlango mlangu wa mbinguni. Ni, ni neema ya Kristo. Ni imani katika Kristo. Yesu. Peke aki. Nimi na kufunguliu ya uzimamili. eh Na siyo, siyo kitu kimoja. Sheria ni kitu kingini Kristo ni kitu kingine. eh Tuende kwenye garatia mbili kumina sita. Niisha sema toko na pamana mitavu garatia na rumi. Almost. Hivyo ndipo hizo wabali ziritu. Ziritu. Ngoja tuanze na garantia. garatia. Garatia... Mbili kumina sita. Anasema hivi. Katia mbili, mbili kumina sita anasema hivi. Hali tukijua ya kuwa. Mwanadamu. Hahesabiwe haki. Kwa ya sheria. Kwa matendo ya sheria. bali kwa imani ya Kristo Yesu sisi tulio mamini Yesu Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo wala si kwa matendo ya sheria kwa maana matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Womsali na tosha kuondoka nao. Eh. Lakini anakuambia shikwa sheria za Mungu. Tembea katika hili. Katika haya ndipo mnenabingo. Anasema hakuna kiumbe hata kimoja kitaachoke katanbingu ni kwa matendo ya Jina Je, njia matendo ya sheria ni nini? I matendo mazuri, matendo mema. Eh, sasa hivi tu kwa watu wa kipindi matendo mema, toko tunaitafuta mbinguni. Hebu tuishi matendo mazuri ili kusudi siku tu tukifa, uh, kifo kitukute kwenye matendo mazuri ndio tuene mbinguni. Si ndio imani ya Katoliki inavyoamini hivi? Medaganyika. Bibilia inasema njia inayoelekea katika upotevu ni pana na wanaoingia mbre ni wengi, ndio wa Katoliki wanakoenda huko. Eh Hatafu hiyo yake anasema nawapenda sana wa Catholic. Lakini nachoki sana dini ya Catholic. Ana maana nini chaksu? Ni maana? Eh. Eh. Bana tafuta mfano mzuri wa hii. Hivi kwa mfano ukiona kufika kwenye kwenye slaughterhouse kiswa yake ni, ni kama mbona m bacha bacha nyama inapouzwa kule kwenye machinjio sielewi pale wanachinja mbuzi kuna machinjio maalum ya vitimoto tuchukie nyama tu lazoe mbuzi ngombe kondoo e, hata hata kuku wanachinjia hapo eh na bata je niki, ukisema unawapenda wale kondo Unawapenda wale mbuzi, unawapenda wale muombe wanaochinjwa lakini unachukizwa na kile kitendo yakinachu, semu utakuwa chinjiwa, utakuma wale wanyama. Ndiyo hivyo. unawapenda hawa wa hawa kondo wa mungu hawa, hawa wa katoliki hawa, hawa wa dini dini, hawa wa hao, ruteri, ruteri hawa, lakini unachukizwa na wanapoingizwa katika kukatwa, kupotezwa katika upoteo. Pali wanapo upotelea, machinjio yale yali, pale chinjiwa nipo pabaya, wenyewe ni wazuri Na na meirewa mfano niyoto Ndiyo huo Eh Eh Kwa hiyo amesema hakuna Anaye kwamba kwa hame tukai kwa imateru mazuli Ili kusudi siji kifo kitukute minguni Hame potea Kwa ni ni ajabu Kristo na kwamba watu wanapotea ni wangapi Sini wenge Sasa kama wakatoliku wanenda minguni Christo satakuwa medanganya Kwamba wanaoenda minguni wachati e, Yesa na sema Wanawenda minguni wachati Angalia idadi ya hawatu watu Walibu wengi Zaidi, karibu robo ya dunia, zaidi ya robo ya dunia. Namba kubwa kabisa. Na ukiangalia imani wanazo fundisha nisa uongo. Mtu anaweka misaraba pale, anaweka mi, mi, misanamu iko pale, anayabudu, anaipigia magoti, memishikia maja, anaweka, anafanya hivi, wanafanya kila kitu kilicho machukizo mbele za mungu. wana kuna sanamu la petrop sanamu la yo hana sanamu la kila mtu sanamu la mtakatifu nicolao sanamu la mtakatifu na faeli mtakatifu sebastiano mtakatifu dominiko kila mtakatifu mtakatifu yusufu sanamu la yesu la na kulibusu paka baba eh kulipotevu roho hote si cho biblia inachosema hata kama angekuwa ni matendo mazuri aliyoeleza mungu matendo ya wema kwa kwa jari wengeine, kufu milifu na nini, hai yote matendo mazuri ya kini, hata yare mazuri achana ya chana na yare ya kujitengese ya wongu, hata yare mazuri ya rio ya kezo, mtu bingumi. Uwe msani tuno soma si umekaa kichwani, namba tu kumbuke ya kidongu. Haya hakuna mwenye mwiri ya yote, hatakai hesabiwa haki mbeleza mungu kwa matendo mazuri au o kwa matendo ya sheli ya na mesema. Haki tunahesabiwa kwa kukukua mwiri ya mwiri ya wetu, na kumpa Kristo peke yake hakuna mwingine Biblia inasema katika kitabu cha Mateo mtuma mlango wa 4 mstari wa 11 na 12 hakuna nafsi nyingine hakuna mtu mwingine tuli hakuna jina jingine tupia chini ya jua la kuokolewa nalo isipokuwa ni jina moja tu Kristo amen. Eh hakuna la mitume hakuna la Maria hakuna la nabi hakuna cha ni jina la Yesu Kristo Niko wazi Wala, kwa, shiria, mili, na wala hajasema kwa atuokolewa kwa matendo ya sheria amekatana. Waratia 221 tulikuwa pale pale tuende mbele kidogo. Anasema, Si batiri ni neema ya Mungu maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Anataka kusema hivi, kama tunaweza tukashika sheria za Mungu nzuri kabisa, tukauokolewa, tukapata haki kwa hizo, basi hapakuwa na haja ya Kristo kisa. Ikiwa kwa mfano kama huna njaa unahitaji kupika chakula. Eh. Hey. Kama una usingizi unahitaji kusimzia kulala. Eh. Hey. Kama unajitosheleza unahitaji kusoma Biblia. Ndio mfano. Kama haki ya kendelea kwa sheria za Mungu, ndio sheria kama zilikuwa zinatosha kutuokoa, Kristo hakua na sababu ya kufa basi. Kwa roho nyingine Ni kifo cha Kristo na chio kinacho tuokowa Sio hizi sheria hizi Je sheria tunazitupa Ibrahim alashema hapana M20 Tulikuwa kwenye garatia Garatia mbili ishina moja Mane kwamba Uki mistari na kuonyesha kwamba Sheria haziokowi haziokowi Unawezo ukapata Ukadanganyika Sheria ni nilaisi kucheza na akili za manadami yote Hata mimi nawewa Ukiizifuruliza kwamba sheria sheria hazi kazi huko. Unaweza kufika sehemu fulani unasemwa labda sheria hazina sabah, hazina maana. Ndio somo la Maana ya sheria tuifundisha. Lakini tunaona kwamba anasema sehemu nyingine try sema baadaye tuaifungua. Tunaona kwamba badala ya kuitupa sheria tunathibitisha kwa matumizi yake. Eh, kuna matumizi yake sio hayo ambayo tunaongelea ya wokovu. Eh. mtu anayejaribu jaribu kutumia sheria na ni makanisa mengi ni ma na matendo jina jingine la sheria ni matendo wazuri jina jingine matendo la sheria <coughs> eh jina jingine ni vitu kama kutoa sadaka kufanya nini e, una unakumuka korona sadaka zake zilipokelewa minguni lakini mungu alibidi amtumie petro haka mpe wakofu mge wakofu zile sadaka zilipuwa zini mperike wakofu tabu cha matendo wakumi eh Ya mtu some, garatia 3 kuminamoja na 7. Ni zahiri ya kwamba, zahiri, zahiri ni kina mbacho, hakina, tashwish, hakina, ma, hakina mashaka, kiko wazi. Ni zahiri ya kwamba, hakuna mtu ahesabiwae haki mbele za mungu katika sheria. Jina jingine, unajou shetani mbaya, akiona? Mistari mingine hiko wazi kwamba sheria sharia haziyokoi haziyokoi. Anazibadilisha, anazipa jina itingine. Anaita matendo mba mba. Jina hilo hilo hilo kitu kimoe. Eh. Ana sema, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. ni imani katika kristi. Ivi neno wa mungu liwe wazi mananga. Lekini reo hii. Hi. Hato wa jumamusu wote wana kuambia kwa mba ni kwa jini. Anakumia, tunaisi kwa matendo mema, mbeleza mungu, ili kusuri tuende minguni. Emu nina kangalia kwenye mwe wake kumejawa, kutu, kuna kutu chafu, kuna maggots, kuna funza, kwenye miwa wanadamu. Zina cheza cheza kwenye kinyesi. Nibu nina sema matendo yetu ya sheria kwenye kitabu cha Isaiah mlangu wa stina ne. Ustari wa sita nasema, matendo yetu ya sheria za mungu ni kama vazi lio tiwa unajisi, lio tiwa kinyesi. Walugwa nyingi. Nyo ruga na Matendo yetu yemema. Nani sofu Christo kabidi ya kifu kikuba kurunga viva ati kwa wani kutokea. Amen. Amen. Amen. Mutatakai potea, asika sewa kwa mahatu kusewa. Kwa mda, famiaka tulio hubiri, tumehubiri, kweli, kabisa tumyeleza, inavu stahiri kwa. Eh. Tumesema kabisa. Tumepaza sauti. Na tumegalimikia hii sauti, tumegalimikia sana hizo watu. Paul anasema Anasema Paul anasema katika kitabu cha Wakorintho wa wako kwanza, baada tu kuanasema kwenye 21 22 anasema nimekuwa mambo yote kwa kila katika hali zote, ili kwa namna zote, nijaribu kwa kwa wana dawa. E, nikuwa hali zote. Kama ni zimika kuwa mubili, nimekuwa mubili. Kama ni zimika kuwa uh, nabili, wanae pika kilele kama nabili, e. kwa nabili, sanya kwa kitu, ili kusudio ngina wapakolego. Eh. Watu naona kwa kwamba na shetani, anawabeba watu, Kirahisi hisi rahisi tu eh anaenda anatumia biblia ya Kiswahili iliyo wazi watu kwa sababu hawana muda wa kusoma na hawana hawahitaji kusoma na hawana roho ya kuelewa basi shetani anamdanganya danganya pale pale anamtupa kwenye shimo eh tu kwenye garatia tutoke huko tuamie kwa warumi Garatia ne mustariwa pini na watatu, ame ah, wa, warumi sorry mitokoni ya garatia ni sema ama bashiria, shiria shiria kwa warumi. Na garatia na wa Ibrahimia, kini yo watu somo wa Ebrania. Rumi ne mbinenata tuto na sema hivi skiza maneno. Kwa maana ikiwa Ibrahimu, Ibrahimani tu baba wa matemo mazuri yao na ito baba wa imani. Kwa matendo wa liwa Ibrahimu, kuna mta naeza kuyafanya katikatietu kutoa manae Ni kwa ni tendo zuri likuwa tendo kubwa Lakini ni tendo likuwa ritwoshi kumperika Ibrahimu binguni Kum... sema hata kama nige mtoa mzali wangu wa kwaza hakafa Haiwezi kanifutia makosayara Lakini mta naenda anakuambia, anakuambia, anachukua miatano Anahituka kwenye kikapa, anahituka kwenye kikapa, anahituka kwenye kikapa Anahituka kwenye kikapa, anahituka kwenye kikapa, anahituka kwenye kikapa Iyo sadaka, anahituka mpereka binguni Wewe, isaka Unamtoa kwa jiri ya mungu lakini mungu nasema yu haitoshi kukupereka minguni. sadaka za miambiri miambiri na noti yiso choka. Ndoso kukupereka minguni. Hata kama ingekua dola kasi kukupereka mtu minguni. Hata kama ungewalisha watu. Hata ungewafia. Ya museme nife kwa jiri ya taifa frani. Utakuwa, unataka kuchukua na fascia ya kristo. Unatupa kuhana kwa soa hali ya wafia yupa. Eh. Hata kama ingetomu hili wangu uchome mwoto. Lakini eh, sikiliza Anasema Ana iwapo Ibrahim Kama Ibrahimu alihesabiwa haki kwa njia ya matendo yake. Alikuwa matendo makubwa ya Ibrahim sio madogo. Hayo pale afikia. Eh, Analo la kujisifia lakini si mbele za Mungu. Azimair matendo ya Ibrahimu hayamtoshi kujisifia mbele za Mungu kwamba huyu sasa ametosha. Eh Ibrahimu safi pita neno mnguni hapa. matendo hayamtoshi. Lakini hao anamu kwambia anaenda ana eti kuenda tu kufanya hivi ya salamalia na nini even though mbereke mbinguni kweli wakati Ibrahimu ameshirikana meshedikana mstari ule watatu anasema hivi maana maandiku ya anasema aje lazima tutafti maandiku ya anasema siyo tulijo sikia watu anasema tusikia maandiku ya anasema maana maandiku ya anasema aje Ibrahimu alimuamini Mungu ikahesabia wake kwa haki. Ni haki ya imani ya Ibrahimu kati kwa Mungu, sio imali, sio matendo ya Ibrahimu mazuri. Mm -hmm. Eh. Yeah. Je, yeah, Mungu anasema tusitende matendo mazuri? Hapana. Hata nisitende kwa ajili ya kutafuta njia ya mbegu. Na tukiyatenda kwa ajili ya mbinguni, tuyatende baada ya wokovu. Na tukio tunsema ni na, ssema niningine tunsema tukio ufufuo, ulio bora, tutakapo ufufu katu ufufuki pa ni matendo hayo ni sawa Tunafufukia amenguni, lakini tunafufukia katika viti vya juu, vya utumishi, vya vumiri, vya imani By the way, pasipo imani ya zake ni mbegazamu, watoto kuna matendo mazuri kasi kani, eh? Tulikuwa kwenye warumi rumi. Tunuwa kwa mbata Ibrahimu na matendo yake. Oho, tenakumutuwa yusaka. Yari matendo haya, haya, haya kumumwa hesa, hesabia haki. Ni imani yake ili umusabia haki. warumi Tulikuwa nne. Juu kidogo ya warumi hapu. Nne. Tuju kwenye tatu ishirini. Umi tatu ishirini anasabu. Juu ya hapu kidogo. Kama kweli mungu ni mmoja. Atakai wa hesabia haki wale walio tahiriwa Kwa imani. Ana jamaa wa matendo matendo ya tohara anawahesabia haki kwa imani. Hina Ibrahimu, Ibrahimu sare sare tayariwa alitayiriwa na yeye na mtoto wake Ishaka na na, na mtoto wake Ishmaeli. Yenzamo Mungu yule yule wale wa matendo ya sheria na wanafika mbinguni kwa imani katika Kristo. Wayahudi wanakosa njia hapa. Wale wote wana, wale wayahudi wa Yerusalemu wale hapa awamu. wana Wanatahiriwa ndiyo lakini wana imani katika Kristo. Wanamutukana. Anaena sema. Nao wale wasio tahiriwa. Ata wahesabia haki kwa njia imani. Hio hio. Kwa tivina katika mtini. Mnango huo. imani. Katika Kristo Yesu. Amen. E. Lakini anaendena msema wa 30 moja. Ana sema msidhani kwamba kwa kusema kwamba matendo hayana na fazi. Basi jee tuyaacha. Ana sema apana msema wa 30 moja. Anasema, basi jee tuwaibatirisha sheria kwa imani hiyo. Kwamba hile imani inaondoa umuhimu wa sheria, katika maisha yetu, anasema hasha Kinyume chake, tuahisibitisha sheria. Katika watu tunawahubiri sheria za mungu, hakuna naisu hubiri sheria za mungu kufike ili kanisa. Lakini hatuizubiri, kutupeleka piki. Eh. Hapa tukutunawangalia matumizi sahihi. Ya sheria za, ma, matumizi ya, ya sio sahihi au sahihi. Nini, niho nihoja, ni nihoja ni, ni, mbele na nyuma. Lakini, niho tunawangalia matumizi ya sio sahihi. kudani kwamba ya natupeleka mbinguni wakati hayawezi. E. Matumisa hii wiki rio pita ilikuwa, ni kwamba ya natupeleka kwa kristo. Sharia natupeleka kwa kristo haitupeleke mbinguni. Usipa kuwa na sheria kwa kristo uwe ni vile. For sure, hiko haza. Tumalizie ambari za warumi, sidi kama tarudi huko badani, nandani warumi rio hatuna. Haturudi. Tono kwenye warumi mlango wakuna moja, ni mstani mkua sana Uh, Mestari yote biblia mkubwa Lakini uwa ni mkubwa kwenye kwe, katika ya mambo Katika ya mambo ya sheria Sheria nani? ni Mtu soma warumi kumina moja sita Na ni taisoma kwenye kitabu cha King James Eike hapa kikubwa Mifungwa katika kitabu cha King James Warumi kuna Kwa sababu kwenye biblia kiswa hiri Uwa msari ame, ame utaja nusu na haka uchakachua Mtu soma kama unavu stahiri Warumi Nara mba mechoka mii kidogo nimechoka warumi kumina moja sita nasema hivi uskile zeni warumi sita, kumina moja sita kumina moja sita tuende kumina moja sita nasema hivi wani isome kumina moja sita nasema hmm. lakini ikiwa kwa neema aivi kwa matendo tena au hapo neema kisinge huwa neema Yemekuwa jemasi, kitu kile ambacho Izraeli alikuwa akikita kuta. Akum. Usiende saba ishi, ishi sita. Sibado yu nukome ngea saba. sita. Anasema hivi? Emu soma sita tena? Lakini. Mm, kiwa sita kiwa tupekea. Eh, sita pekea kenisome. Eh. Haimu kwa matendo tena. Hapo kwa neema isinge kuwa neema. Mauna anachosema hivi? Kama kweli... Okovu wetu ni kwa matendo. Kwa neema. Basi matendo ya sheria na nini. Hayana nafasi. Ni kwa Biblia ya Kiswairi ya meishia hapo. sasa mingi wa kwa kingereza mbayo. Ana yasema ya yote. Ana yasema ya tumangwini. Ana yasema tunakolewa kwa neema. Basi matendo hayana nafasi. Nipareko isha kwa kiswahili, Kwa kingereza naenda mbele. Sio kila kingereza. King James. Biblia ya kweli. Pekai. King James anasema hivi na iwapo basi matendo ndiyo yanayookoa basi im, eh, neema haina nafasi ndipo alapoendelea mbele anasema umeanguka kutoka katika neema wewe unayetegemea wokovu kwa jinsi ya matendo kwenye kitabu cha Galatia na nawaambia wote wanaojaribu kupata wokovu yani haki kwa sababu ya kutahiriwa Kristo hatawasaidia chochote hatawasaidia Mwana sema sitaki hivyo vitu ni wichangani. Nikeshaweka neema usini habari za matendo huu ya kupereka mbinguni. Na iwapo basi ukisha achagua kwamba ninaenda kwa matendo yangu, usinyombe neema sipo. Nicho anachoseno. Nana meerewa mstari. Ukuwazi! Kwa ino sume kwa King James. And if by grace, iwapo ni kwa neema, then it is no more of works. Basi kama ni kwa neema, basi zikuwa matendo tena. otherwise grace is no more grace la hivyo neema sio neema tena kwa sababu tayari umeisha kuchakacha umeika na kitu kingine ni sawa ama unywe maziwa ama unywe maji lakini ukishaka maji na maziwa basi sio maziwa tena ukachachua kama ni soda iwe soda tu lakini usichukue maji ukachanganya ili kusudi ijaye itoshe iwe kubwa kunywa kimoja acha kingine ki au acha kunywa cha pili acha cha kwanza lakini usiviwete pamoja leo yeye anakuambia eh, tunao korokwa maana lakini lazima tuone matendo mazuri wapo wengi wanakuambia hivyo wenzao makanisa ya korokwa ngoni eh ni makanisa mengi mengi anakuambia ana na Yesu yumo lakini matendo yetu kwa unawezo kwa korokwa bila mateno mazuri lakini na Yesu yumo Yesu nasema pana ni mawili Ama muende na matendo yenu mimi nikae pembeni ama mtumainie mimi mweke pembeni matendo mema mazuri kujaribu kunipeleka kwenda mbinguni. Shetani ni rahisi kutumia isema ambao haieleweki eleweki. Wewe wame kwa macho ya kawaida ya nyama. Ni kwasiyoamaliza kwenye mstari. Wewe unasema hii mstari kwa macho ya kawaida ya nyama. Kabisa kabisa nikwambie ukweli. Kwa hivyo je, tunaenda mbinguni kwa macho ya nyama au kwa macho ya roho? Kwa macho roll, kwa macho ya nyama hata ya kwangu haya, ningefikiria haraka haraka na wewe, kwamba mtu anaishi mateno mazuni ni naye na bingu, sio ndio? Kwa macho, wewe fikirana za kibinadamu, lakini fikra za Mungu haziko hivyo. Eh, fikra za Mungu zimekataa. Sicho alichosema. Eh. Ana sema hivi? Anaendelea anasema hivi. hivi. But And I didn't But if it be of works, na iwapo ni kwamatendo, then it is no more grace. Ansema iwapo ni matendo basi siyo ne matendo akuna ne wosukasema kwamba ni matendo na ne ma imuha. Zema kisha kwamatendo matendo fikak. Natusho na matendo haya toshu kumberegam tu mingul. Kwa yonabaki umeanguka kutoka katika ne maamuzadi. Na na na. Otherwise, work is no more work. Basiyo. matendo kazi za matendo yetu zitakuwa sio matendo sio kazi tena tulikuwa tumechanganywa naomba tusije tukadanganywa tena eneo kama hili matendo jina jingine ndio sheria eh hoya ya pili matumizi ambayo sio sahihi sio sio mazuri ni kuitupa sheria au amri Eh, kuitupa sheria au amri ya amri za Mungu sio kama naye leo leo ni fafanuo tu baada ya kugundua kwamba sheria na matendo haya hayatupeleki mbinguni ni rahisi kama wanavyofanya makanisa makanisa haya kirokodorokora kwambia atuko chini ya sheria kuzichukua sheria za Mungu na kuzikanyaga na kuzisaga na wanasema kuzisigina sheria za Mungu Kuzis, kuziseta chini hilo ni kosa na matumizi mabaya ya sheria. Eh. Okay. Okay. Akishagundua kwamba sheria hazimpeleki mbinguni anasema basi nazitupa zote hapana. Tunataka watuzitumie kutupeleka kwanza kwa Kristo kudhibiti miili yetu michafu ambayo isipoweza mipaka. Wanadamu leo usipowakea sheria, wanadamu kiwaambia kwamba Ata watoto wako nyumbani, nabla miaka kumina tano, kumina nane, ngapi, watoto walika hiyo. Usipo muambia kwamba lazima nge nyumbani kabla ya samoja jioni, utoko na mwona na kuja kisho kutu. Atakao, sheria zinatupa mipaka. Inazupalika mingi. Zinatupa kukaa vizuri katika mwini. Badhe, sheria hufanya kazi katika mwini. Imi hili yetu. Mwena wamiye, roho, chakure cha roho ni imani. Chak uzima wa roho ni imani. Chakura cha mwiri huu, hua, ni sheria za mungu. Mm -hmm. Kwa seo, mwiri haupokei imambo ya minguni, unapokea, haupokei vitu kama imani na vitu ya uzimu wa Kwa seo, kwa zao taishi mire. Tutapua mwiri mipia, huu lazima utibitio kwa mashiria ya mungu kibawa. Sasa, kizitupa, unajipa uguru wa kutumia ni lako kama unavotaka. Ni makosa. Maturuzi mabaya sheria. Kwa yu, kuitupa sheria ya Au amli ya mungu kwaza kuleta asira ya mungu kwa kisha unungu kwa mba zake zime chang, Zime tharauliwa, zime kwa pembeni Anachukizu Nene kusema kwa mba hawa jamaa Uya na hubiri shiria nazikata Anazipiga marufu Tuna zeka kwa inafasi yake Anasema Kweo kweka kando kuiba, Kuibatilisha shiria wa mungu Eh, kuto kuifundisha, Kuto kuiweka mbele na kuipa na fasi Kunafanya gathabu ya mungu yongezeki Wanyo mambie Ziki ku, inakuja kwenye uso wa dunia hii Na ghadhabu ya mungu itakauifata bada ya hapo Katikati kutokuwa na unyakuwa hapo katikati cha kita uja ufuno nitaereza uko mbele Kikubwa kita mungu achukizwe na dunia hii Ni kuitupilia mbali sheria ya hapo. Watu wakajuekeza hawa. Eh Sheria ya Mungu ya doa pembeni kuna sheria ya wanadamu. Eh Mungu. Haya maneno si pa Paulo na katika Neno la Mungu. Nimethibitishwa na Roho wa Mungu. Msiongee mizaha. Eh Roma 3:21 Tulishaoona ule Roma Rumi 331 Uwe tuwene kama ni kui Rumi 331 Ndono niitaku yusema yusema Basi jie tuwa sheria Kwa imari hiyo Hasha kinyume chake Tuwa isibitisha sheria mungu Jie sheria mungu natakawa tu isibitisha o tu ibatirishi kitu Ni kukipa samani Ni kukisibitisha mbele Hey. Shere ya mungu nasema usizini, usitamani, usi, usi, usi, usi maneno yote ya mungu katika, usiseme uongu. Hey. Lazima hayo mambo tu ya seme. Tuisipitisha. Mm -hmm. tu hey. Ananea, yuda, yuda, tutapucha yuda, yuda kili jna kutoka nyuma Ya Biblia, toka mwisho pale. Yuda moja ningueni, nae ime, imekosewa kwenye Brix, ningueni sama kwenye King James. Ni Yose wakulazima nena King James ya hapa karibu. Yuda, mstari moja mrefu. Yuda ninguaja ninguaja na sema, Yuda moja ninguaja na sema, For there are certain men crept in unaware. Asama kuna watu wa jimejiingiza bila kujua, yani wamejificha-ficha wa, wa, katika maficho, wanangia katika imari yao, katika kanisa. Nde umitume hao mnawa. Nei. Know wahubiri wa kike ambao hawakutuma na mungu. Eh? And I who were before of old ordained to this condemnation? I say, watu wanaingiza wanajiingiza you going to get there? You are going to get there. We are going to be there. We are going to be there. We turning ini ni kwa naetafuta ramsing sana turning the grace of our god into the civiousness wanao badilisha eh neema msaada huruma za mungu kuwa la civiousness katumia neno gani hapo si kama kuna mtu ametumia eh eh wale watu wanakuambia kwamba Uh, hatu itaji, ne, tunema mungi na tutosha. Yani, ni kama wanaruhusu, madhambi, ya uzini, fuhu, shoga. Liyo hiyo kuna mchungaji atakai simama, ahubiri, habari za ushoga, anajere vitapu ya mungu, hawa atasema tuu kama mana Atasema kama mana Hatafungua, kwenye kitabu labo cha ja, cha, ja, ja, waamuzi, muna wakumi na tisa. Hata fungua, kitabu cha mwanzo mwanango 19 atasema eh ushoga ushoga a, a, anasema tu kijuju wengine wananiambia kijuju ni msikia huyo wa, wa, wa papa huyo eh ushoga sio uhalifu sio jinai ni e, ni ni dhambi na dhambi ziko nyingi ziko dhambi nyingi nyingi eh kwanza haamini kwamba ulevi ni dhambi eh Uh, wayo kwa matumizi mabaya sheria ni kuigeuza neema ya mungu ambayo ndo tumeuka juu ya sheria kuibadisha kuwa uchafu na ufisadi yani ikawa kama ndo kif, kificho ah, mungu anasema sheria hazi wakoya ni basi tuko huru kufanya kina uchafu ni kuzigeuza sheria za mungu kuwa uchafu ee eh, kama jama eh Anasema, and denying the own Lord God and our Lord Jesus Christ. Anasema, tuampu kwa tunifanya hivo, tunakua tumezi kataa shiria mungu na kama kumu kataa Christ. Tunaendelea. Hado mstayimichaji, tukua tunumalizo. Tukua kwenye yuda. Matayo tano, kumina saba, kumina tisa, tuende pale. Matayo tano. Kosa matumizi mabaya shiria tunangalia sasa. Bani na kwamba kuamba tunanzu katumia tukidhani ya natulika mbinguni. Ni pamoja mbinguni. na kuzikuzipiga teke na kutokuzipa heshima na kuzikataa kwa sababu hatuko chini ya hatuko chini sheria. Yeye ruba anayesikia no makanisani ya hatuko chini ya sheria ile ni hukumu kubwa sana. Eh ni ni dhambi kubwa sana ni ni hasira dhidi ya Mungu. Eh ni ni ni upinzani dhidi ya Mungu na Mungu anaona na hasira sana dhidi ya hiyo kwa sababu ya hiyo. Endo tusome matayo 5 17 anasema hivi. Musidani dhani ya kuwa nalikuja kuitangua tolati Jina jingina tolati ni shirio Au manabi La, sikuja kutangua bali kuitimiliza kwa maana Amina waambia Paka mbingu na inchi istakapo ondoka Yodi moja wala nukta Moja tolati haita ondoka hata yote yatimie. ya timie Ya mesema kama hivitu avitakivi tena Asema hata nukta e, Na anaona ana, ana, ana mm, Awato hata eleo Basi mtu ya yote Atakaye vuncha Amri moja katika hizi zirizo ndogo Hata na kufundisha watu hivyo. Mdia na kufundisha hafyo kwamba mtu. Anayi wamekwa mba tuitaji shiria. E. na kufundi hivyo. Automatikali ni makanisa ya warukore. Hapa hakuna maficho. E. Ndiyo anayi wasema moja kwa moja hapa. Hata itwa mdogo. huyo ataitwa mdogo katika ufano wa mbinguni. Hao wachungaji wa kilokole, kama watapenya wakafika mbinguni watakuwa ni wadogo kabisa kwa wamezi seta sheria za Mungu. Wale zidirisha wale zikataa. Pwe. Hey. Anaitwa mdogo kabisa katika ufano wa mbinguni. Nani pamoja na neno la Mungu? Eh. Hey. Luka kuminasaba, mstari kama huu, niko wanaamaliza, kwa hiyo, msichoki, kitooka hapa, upumzike saa, jama hiyo, hukuka, akuna kitu kizuru, upumzika hukua mefanya kitu kizuri. misho amaliza kitu kizuru kwa upumzika, unajisikia thamani ya pungu ya kukulu, hivu kia muka, unjafanya joyota kini unendela tu kupumzika, unahulucho kifanya, umepumzika tu, umepumzika, hilo pumuziko ni nakwaka tamu, Kuminiku tamu ni nila mbao umeenda, umepigika, umesagika, umezalisha, umeleta faida moyoni, alafu kenda kwa pumuziko nijisikia kibali. Mm -hmm. Eh. Lakini unakuja hapa, tunacheza-cheza, tunonoka, hata pumuziko hii haita na sababu. Lakini unaka hapa, unakuja mkongu, unafungwa biblia, unatafakali maneno wa mungu, ukipumuzika, unapumuzika kwa sababu ya kweli. Eh. Eh. isha namta naenda kutumika ana tumika ana vitu jamia kastini akiondofanya vitu vingi akienda ana, anaenda anaenda kutafu ana staff kwa wasta mei lakini unugistafisha kwa manufaa umma na jamia keshina tano unaeza kwa fry wakatu wija choka tukchoka hein nusu watu na kazi hafu tuki tu. ruka kumi na sita kumi na sababu na Lakini, nivye pesi za edi mbingu na inchi vito weke, kuliko itenguke nukta moja ya tolati. Eh hatuko chini ya sheria. Kwele. Kwele. Basi, nguwe tuachani na agano yipu tufamia kwenye agano lakale, si vizuri kusoma agano mmoja peke, kusomi singi kwenye agano lakale. Tane katika zabu ya semanina atisa. Biblio na semanini shafika pali. Zaburi ya 89:30 mpaka 32 Biblia inasema hivi Zaburi ya 89:30 mpaka 32 inasema anasema makubaliano ya Mungu na Daudi makubaliano ya Mungu na Kristo makubaliano ya Mungu na habari za wokovu Mungu alishasema nini ndio anataka kusema kwamba nitakapo tangaza wokovu wangu kwa jinsi ya imani ndio imani katika Kristo ndio tafsiri ya Daudi ninasema nini hemsiki anachosema wanawe wakiacha sheria yangu sheria hiyo wasiende katika hukumu zangu kaondo warokole hawa wameacha sheria za Mungu hawaendi katika sheria zake na hukumu zake wakiziharifu amri zangu wasiyashike maagizo yangu hao watu wasema, anawasema wana tabia nzuri na tabia mbaya mbaya anaendelea kusema basi nitawarudi makosa yao kwa fimbo na uovu wao kwa mapigo Mtu yeyote anayevunja sheria za Mungu lazima darau na kuzipika teke. Eh, Biblia nasema lazima atampiga, kamletea anja, kamletea. Leo hii niyo sababu naona hakuna makanisa ya kirokore yaliyofanikiwa. Ni njaa juu ya njaa matatizo juu matatizo. Lazima Mungu awapige kwa fimbo. Walokole ndio maskini kuliko wote duniani. Kama yupo mwanaabisha, labda ameyeenda kwa TV show, ame ameenda ame, ame Nigeria. Kwe. Lakini wale wanaoamini amini Wanajifanya na soma mistari ya Zaburi Ishi na tatu sheria za munga wa Watakusikia kumukumbo la torati, Watakusikia isaya Lazima wawe maskini Na watakuwa maskini Na nasema kweli Na makalise yao ni yaki maskini bile bile. Na matimu yao ni yaki maskini Wanaabudu mali hawata kawa ipate. Wanaweza kambio magali ma, mwaka mzima wapiri watatu hawata pata ata mwonja. Kwa soo maiziharifu sheria za mungu. Mungu wanawapika kwa kwa fimbo. Eh. Kwa hali mungu wamesema kwa mba. Awa toto wakizihunja sheria. Kwa hiziharifu sheria zake. Na nikona ongeria kwa habari za roho. Nikona ongeria habari za yesu kristo. Hini ni taswira. Ukisoma mlangu wa shina. Kwa semane teote uko teo, wazi. Mungu kwa semane sasa mbona mimi mambao wa jefalikina. himu dalibu kusoma katika sheria za Mungu. Eh. Mbe Mungu muda kufanya kazi. Muda ule ule sheria zake kama kwa miaka miaka 20 atakurejeshea. Lakini Mungu ni mhamifu anaweza na Kwa nimesha choka sana? Sibado nanguvu nanguvu kidogo? Mm -hmm. Nini ndo nimechoka mkono. Kwa niso mpumzike kidogo. Kithari moja yishina nenasema. Kithari moja yishina nenasema. Kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa. Nimenyosha mkono wangu asiangalie mtu. Sibari mebatirisha shauli langu, jina jingine la mashauri ya mungu ni sheria za mungu, maerekezo yake, mashauri yake, wamezibatirisha, anawambia, ni wamiya hiki mkakataa, mkakabatirisha maelekezo yangu na sheria zangu mungu, mkakazikanyaga, sikilia wala hamu kutaka maonyo yangu, jina jingine la sheria za mungu ni maonyo, nana naerewa hiyo, anasema, msani wa shina, sta, mimi nami nita siku ya msibawenu, ni, nita chekerea, zihaki hofienu ifikapo hofienu ifikapo kama tufani na msiba wenu ifikapo kama kisuli suri, ziki na tabu sitakapo na mistari mingine mungu nasema, mtaka, kwa mmekatama onyo yangu, mmekatama rekeso yangu imaambia msifanye hivi, nimesema ndoa ni ya kudomu nini, mkasema mnaza mkaifunja wakati waote, mkaitungia masheria nasema, lazima nitawatesa na mimi mtaka pata, pata shida sitakuja kat katika tiyeno na nino magungu mkilo vwe eh? mi nadani hakuna mbaya nami kwa usoni usoni ni kama kunamita mbaya neno na mukumu na eh lijele? Kifanyika kazi mungu wetu ni chana na mukumbuki kwa mmoja kwa mami mi ni kupamboja na ni anijinselina mukio na neno kumjia na mami mi ni kumwapa sio kwa mami mwambia eh mstare wa micheo una sema uliwa kuawaitua kuwa na angamia nguvu ya usoni Mniambeye ule wanakambe watu wangu wanangambewa kwa kukosa maharifa. Mniambeye nivo ulivo. Kwa. Mniambeye nivo ulivo. Unaujume tofauti kido. Tusome pale. Hosea ane sita. Mniambeye Nasi kama unagosoma. Nivo ulivo. Mniambeye wa sita. Nasima. Nani ywameisha fika pale. Hosea ane sita. Nasima. Nando mniambeye wa mwijo. Bada yako tunafonga. Watu wangu. Wanda angamizwa kwa kukosa maharifa. kumcha Mungu chanzo cha maarifa. Kumcha Mungu ndo kushika sheria zake. By the way, watu wanaangamia kwa kutokushika amri Mungu. Ndicho anachotaka kusema. Lakini twende mbele kidogo na hivi, kwa kuwa wewe umeyakata maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu. Mimi kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu. Ule mstari unaendelea. Huku mbele wanausomaga? Haa, wanasoma hile robo ya kwanza. Watu angu wanangabia kwa ukusa maharifa. Lakini, wanakita kusoma sehemu na kwa kuwa umeisahau sheria yangu. Bado ni msali ule ule. Yoosea ane sita. Kwa kuwa umeisahau sheria yangu, sheria ya mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Eee, sheria haina kazi. Umasema ume kata. Ndani ya msali ule ule wanao nao niko kuna hukumu yote. vile. Wea angalie nini watu lazima wakosani na mungu wa. Wakiena kusoma maaniko, wanachagua, wanawai ataka, semi nyingine wa ataka. Anasume mii kwa sababu, meibatiri, mekatashiri yagu, na mimi nita wakataa watoto wako. Nita na wewe. Kwa ni mita kataa watoto wako na amekuka, amekupenda wewe. Iyo ni luga tu ya kifalsafa ki, ki, ki tu. Manaki nita kukataa. Nita kukataa ni watoto ameku Naomba nisihukumiwe kwamba nimehudhiri mambo mabaya, siko na nia kama kuna mtu nimemkwaza naomba msamaha. Najua mlioko hapa kuna ni mpasa lakini leo natokea mbali, usije ukanihutumu bure nimesema kama mjumbe Mungu sinaneno neno lolote jamani naomba nijitetee. Eh, Paulo anasema jamani ndugu zangu ninaomba mnipe nafasi nikajitetee. Naomba, nikajitete. naomba nitumie dakika chache kujitetea. Jamani sina neno langu ninasema bibles sio kitu kingi. Na kama kweli unaamini kwamba Biblia ndo neno la Mungu basi ujue Mungu kasema Baba tunakushukuru kwa jiri ya neno la leo, kwa jiri ya ibada ya leo, mungu tunamba utu kwa na baraka zako, Bariki watu wako afya zao, bariki mifuko yao, bariki kazi ya yao, bariki miho yao pia. Mungu kwa na hofu, so neno la mungu, kristo na sema, mtu anabuku tumaini yao ya hofu. baba tujaze matumaini, tujaze utumishu pia, tutie ngufu, tunapoji kwa kukwama. Baba ukaonekana kini Mungu yote katika wakati kabla mara kupata yote nayo maungu ukatukuzwe katika biyo yetu katika matendo yetu katikati ya familia katika kanisa la Mungu. Tuko watakushukuru kwa matendo yako makuu ya ajabu ni katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu tunaamini tupokee yote. Amina